Друга була перша пополудні. Годиною раніше до мене приплентався сонний хіпі і зігнав з лежака. Ми вестилися вулицями, відчуваючи, як пружини під ногами розмокрілий асфальт. Хіпі десь дістав м'яча, і тепер ми йшли на дитячий майданчик трохи покопати. Добре, що в буках було так багато кленів. Від спеки листя прив'яло, але таки давало тінь, хай і жалюгідно. Я тішився, що гладкому хіпі не спало на думку пертися до святої Анни. Та була в найсонячнішому місці. Майданчик, куди ми простували, був у божому затінку дерев. Гладкий хіпі завжди боявся ходити містом самотою. Федя, скажене Неротвеллер Дюк, пацанчики з киями, оббитими цвяшками-вістрями назовні, ецетера. Зі мною було не так лячно. Зрештою, я не вірив, що хоч один гопнік, висуне свою стрижену голову на сонце, доки те не в зеніті. Таке варіатство чинять лише безнадійні безклепки, як ото мис-хіппі. Парк, чого й слід було очікувати, був повністю безлюдним. Він являв собою звичайну ділянку, засаджену сосною, смерекою та ще невідомими мені листяними деревами, латинські назви яких гладкий хіппі використовував як лайку. Ах ти бля, бетула пандула, засрана! Це до мене? У парку, наче мацаки восьминога, звивались асфальтові хіднички, по обидва боки яких кожні десять метрів стояли лавки. Так, наче у мідних буках, жило не дві тисячі, а скажімо, півмільйона душ, котрим ні з того, ні з цього припекло посидіти на жорсткому рашпатому дереві. Десь там, у тінистій глибині гаю, був залитий сонцем прямокутник, сипаний товченою цеглою. Найкраще цей майданчик був пристосований для здирання колін та ліктів тих кому до десяти. Пам'ятаю, раз бачив, як у це місиво пилюки та гострих цегляних камінців лицем запороло восьмилітнє дівчисько. Хвилину тому воно доганяло якогось набридливого хлопчика, а потім перечепилось лакованим мештиком і роздерло щоку. Я бачив, як камінці стирчали із закривавленої і перемазаної пилюкою бузі. А Хіпі. На те лише поцікавився, чи залишилися ще цигарки. Найвіддаленіша частина майданчика закінчувалася цегляною стіною. Заввишків три і завдовжки у добрих 20 метрів. Об неї ми, власне кажучи, і збиралися копати м'ячем. Кожен рух на спеці давався дорогою ціною. Копав хіпі – м'яч відстрибував. Копав я – м'яч робив те саме. Наші тіні були маленькими чорними калюшками. Нейроглія мого кумпля прогрілася, мабуть, до кипіння, бо того потягнуло на думки в голос. От дивись, міську, слово «слон». Здавалось, невинне нігерокордофанське слівце із легким малайсько-полінезійським акцентом. Але давай зробимо що? Копнемо глибше і побачимо там що? Побачимо хіпі на хвилю замовк. Вочевидь, побачив там щось таке, що варто зберігати у темному прохолодному місці, подалі від прямого сонячного проміння. «Ну добре, полишимо слонів. Як, скажи мені по-українськи, буде стол, а?» «Стіл». «А стул?» «Кал», – відповів я і копнув по м'ячу. «Та ні, стул в розумінні меблі. Стілець». А тоді, згідно з логікою розмитих множин, має бути не слон, а як слін, а Польща як пільща. Я правий? Кіпі розреготався. Маємо таку ж аналогію з москальською носоглоткою. Ага, правильно треба казати «нісоглітка», хоча ні, правильно «гортань» чи то пак «гіртань». Безумовно, пане Михайле. Та й треба казати не які в тебе сині очі, а які сині ічі. Ну, ну так? А як? Намить завагався Хіпі, відчувши немалу долю абсурду. Проте майже відразу просяяв. Так говорили наші предки задовго до приходу москалів на галицькі землі, які зрусифікували все, що лиш піддавалося русифікації. Навіть півні, і ті вже піють кукареку. Хіпі люто сполохнув у порох, лайнувся і лагідно усміхнувся. Бачиш, міську, моска для того, щоби вспіти зрусифікувати більше вкраїнців, навіть перевів усі свої цигелки на годину назад. Москаль вайлуватий, але хитрий, хіпів періщив м'ячу. Той відскочив десь далеко за наші спини. Тому він просинається у своїй берлозі. Манька дає йому стакан самогонки і огурець. Всяких там розтягаєчиків, блінків. Він сидить, наминає то все. І видумує ружного роду каверзні пляни. Як би то загубити мову нашу Калинову? солов'ілу, наш тяжолий, труднопонімаємий особямі кацапської національності український язик. А так, ти не думай, що всі москалі такі. Це так би мовити стереотип, побудований мною апріорі, сиріч виходячи із загальних переконань. Я напружив вухо. Коли Хіпі починав кидати латиною, це свідчило, що мозок його перегрівся. Зараз почне говорити про дитячий хрестовий похід на москалів. А переконання у мене такі, що всі кацапи дурні, сиська. Нафіга вони сири-сири розвалили, га? Точно, кинув я. Жили б із за з совітів, слухали б Пугачову, Ласковий Май і байки про Плахова. І большова дядьку Бандеру! Кинув я крізь сміх. Ні, ти не збагнув ідеї. Я би виріс, вивчився на інженера, організував би дитячий хрестові похід на москалів. Уяви собі, маленькі, голодні дітки, мов тіянгулядка, у кожного в руці по свічечці і фотоіконці Божої Матері. Стоять під брамою Кремля. А тут я у вишиванці, в однострої СС. Нахкігаль. На спині вишитий хрестиком бандера. Ходжу поміж діток і горланю, розриту могилу. А по ночах ми би розводили багаття зі знамен і новірців. І співали би марш «Україна». Амінтура, армія – все прораховано. Мене на перший ж день скрутять і зажбурять у каталашку, А діток по дєд домах порозпихують. Потім мене трішки покатують гибісти і зашлють на соловки. Мрійливим тоном розповів він. І. Ну і все, власне кажучи. Але слава, слава то яка. Не вмре, не загине. Боже ж ти мій, Боже, як у батька Хмеля. Та що там, як у Елвіса Преслі, Сергія Бубки, Хошеміна і найяснішого ерцгерцога Фердинанда разом узятих. Всі б сказали Ото бляха муха патріота кавалок. І татко, пускаючи скупу сльозу, гладитиме сина по ясній голові і казатиме. Я хочу, синку. Сльози заважають говорити. Я, я хочу, щоб ти поступив у політєх і став таким, як наш національний герой. От така-та слава. Правда, дещо посмертна. пишна за те яка. Я би став укрнац. Секс-символом. Я з вирозумінням закивав головою. Та, круто. Як казали древні, best of кайф. Тобто, амор патріс ортодокс. Ну, вже не бреши. То Петя Дупа весь час повторював. Амор патріс. Амор патріс. Доморкався. Всю спік. Думаєш, він то в кого почув? Може, умари львовни? Чи може, я не договорив. У кого ще він міг почути подібну сентенцію? як відчув присильний удар в голову з боку вуха, пекучи біль нерозуміння і образи відразу ж вихлюпнулись у живіт? Ой, блін, краще йдемо звідси. дуже тихо промовив гладкий хіпі. Від болю я присів, схопившись обома руками за вухо, яке стало палаючи гарячим. На очі самі собою навернулися непрохані сльози. У той момент я не розумів, що трапилось. Лише змахнувши кілька крокодилячих сльозин, я глянув, куди показував кивком голови хіпі. Справді, ой, блін. Там, на протилежній стороні площадки, у затінку, на високому кам'яному бордюрі сиділи Федя і Серий, його друган, такий же пацан і гоп, як і сам Федя. Ну і паршивий дюк із наморщеним носом і слинявою пащекою. Появляється, поки ми теревенили, а м'яч вилежувався осторонь, пацани тишком підійшли, і Федя зафутболив ним у мою голову. Треба ж так, мудак такий. А поцілив он як. Міську валімо звідсіля. Поки не нарвались. Заляканим напівшепотом повторив гладкий хіппі. Нарватися на таких вилубків було простіше, ніж два пальці обісяти. Я кивнув головою, і кривлячись від болю, обвів поглядом бетон, вишукуючи м'яча. Прицінь, голова моя тверда, бо м'яч вискочив далеченько, закотився по ледь нахиленій площадці в один із кутів, зовсім близько до тих мерзотників. Мерзотники ж сиділи, спльовували якусь тягучу зелень із рота і, мабуть, думали таке: Так, ми мерзотники, і тому нам зовсім не в жилу копати таких будьлюків, як ви. Таке або приблизно таке, бо лиховісні посмішки казали, що їхні власники настроєні радше мілітаристично, ніж пацифістично. Мерзотники лузали насіння. Моя вчителька з історії розповідала, як генерал Денікін, входячи в нове місто, першою справою віддавав наказ про розстріл бабок із семечками. Ото б сюди зараз Денікінця з базукою в руках замріялося мені. Я маленький, сірий, і непомітний. Я маленький, сірий і непомітний. Повторюючи це, я сутулино тихо крався до м'яча. Тільки б не. Ей, пацан! Пс, чуєш? Ну все, блін, можна зливати воду. І я промовчав і вже майже підійшов до бальона. Маєш які та філки? Знову змовчав. Взяв м'яча і розвернувся йти назад. Сковтнув слину, бо сірий, він був низьким. Наче придушеним надмірною гравітацією косооким курдуплем став із насидженого місця. На протилежній стороні засипаного товченою цеглою прямокутника біля стіни стояв гладкий хіппі. Він нервово склав руки на грудях і час від часу покусував кісточки пальців. Хіп перелякався не на жарт. Його взагалі подібні ситуації надзвичайно вибивали з колії. Сірому заманулося відібрати у нас гроші. Я знав, що у хіппі в кишені було трохи більше тисячі пляшка пива і одне плодово-ягідне морозиво. Копнув м'яча товаришу і спробував розковзнути повз серого, притискаючись, і я маленький і сірий, до бордюра. «Ти шо, не вважаєш?» – задав риторичне запитання Федя. Усередині все похололо, і я ледь чутно промовив. «Нема часу, ми дуже поспішаємо». Повітря згустилось. Гладкий хіпі виразно проартикулював губами. «Біжи!» Я опустив очі на свої запорошені кеди і пришвидшив крок. «Щас я тобі найду, час!» Федя з розмаху вдарив, чи штовхнув мене плечем. Плацнули зуби. Знову шалений переляк. Кадр у голові змістився, і я перечепився через кам'яну загородку бордюр. Відразу ж зірвався і побіг уперед, не дивлячись, чи поженуться за мною чи ні. Несподівано щось ударило мене по п'ятці. Це копнув сірий. Його фірмовий прийомчик. Я зашпортався і поїхав тілом по кришеній цеглі. Ну все, поц, ти попався. Ти хочеш, щоб ми тебе тут поламали, да? Вони нависли наді мною, закриваючи глибоке небо та крони дерев. Ти що, пацанів не вважаєш, да? Перепитав він. Чуєш, сірий? Та я бачу, ти поблуд вонючий. Кажи, а де другий поц? Сєрий озернувся і радісно скрипнув. «О, ще один гібаблут! Стережи того, ладно?» Сірий з криками погнався за хіпі. Я не знав, що вони заміряються зробити цього разу, але боявся вже наперед. Лінивий дюк підняв свою гепу і тяжко влівся біля господаревих ніг. «Давай, різко встав! Пілки, давай, чуєш!» Я продовжував подивляти красу зеленої глиці на гілках. Ти шо курва, китаєць якийта? Не маю ні купона. Ну бля, якщо я найду шота, то я базарю, я тебе тут поламаю, будеш кров'ю ссати. Федя сплюнув чорне слиняве лушпиння мені в лице, і астер, мовчки вилаявшись, встав із землі, обтрушуючи прилиплі гострі камінчики. Так і попробуй смахатись, я тобі тут оглотку через жопу вирву. Я не знав, що робити. Чи спіймав другий покидьок хіпі? Той хоч і рахіт, Однак бігає, наче вітер. Може, й втік. А втім... Мені раптом стало усе пофіг. Дюк лежав на боці, Тяжко дихаючи, І дивився у глиб парку. Посміхнувшись, я зі всієї сили Скочив обома ногами псу на лапи. Дюк дико скавульнув І спробував цапнути мене за ногу. Але я вже втікав. Собака вив і гарчав. Я йому таки щось зламав, а позаду мене біг і лаявся Федя. Скавчання пса свердлом впивалося у вуха. Я петляв поміж дерев, поки не почав канати. Печінка вила, мов дика кішка. Нарешті здох і Федя. Махнув на мене рукою і голосно, задихаючись, крикнув навздогін. «Тобі піздец того літа, чуєш? Ти вже труп!» І побіг до свого пса. У мертвій тиші його з того не було чутно, напевне, аж до річки. Я не зупинявся до самісінького порога, швидко забіг до середини і затраснув за собою двері. За хвилю хтось у них постукав. Серце обірвалося і протиснулося десь під горло. «Місько, то я!» – назвався гладкий хіпі. Весь червоний, мокрий і запорошений. З волосся стікали краплини поту. Міську, нам труба цього літа. У мене були такі ж перечуття. Кінець другої глави.